Об'єкт номер сім. Клуб лялькарів. Це одинаки, що розпочинають маніпуляції запрошенням до гри. Вони настільки несподівані, що передбачити їхні ходи простіше простого. Приблизно так. Спершу вони пропонують котромусь зі знайомих, який вважає їх близьким другом, умовно поділити світ на дві армії. Потім, відповідно, пропонують очолити кутрусь. Маестро знавав таких, покороблені силою егоманіяки, йокнуті в п'ятку. Ті, що знають про існування об'єкта номер шість, а відтак вважають себе геніями. Вони завідують театром. Однак їм зовсім не подобається пригадувати, що завідуючи об'єктом номер шість, вони тільки поповнюють список його п'єс. Лялькарі повернуті на соціумі. Вони нізащо не відпустять цю систему. Вони підтримують її, опікуються тривогами, необхідними для збереження соціуму цілісним. Лялькарі повернуті на співчутті. Вони наркомани в найсоціальнішому значенні цього слова. Вони... Вимагають жалю. Вони приставучі. Як, хіба ти мене не пожалієш? І їхню посмішку, невинну та беззахисну, готова розшматувати шаблезуба істерика дитини. Вони не визнають за людиною ані права на свободу, ані права на життя. Віднедавна вони не визнають і права на силу. Вони обнагліли до того, що не визнають навіть права на вибір можливості власного, незалежного від них, вибору. «А ми? – думає майстро, Ми, як завжди, проти. Ми шизіємо від свободи. Точно, це гарно сказано. Між іншим, ідея. Ввести на ринок ультрановомодну фішку – краплі для очей. Естетизувати образ піпетки – приплести до нього асоціації кришталево-чистої води і дарунків Мертвого моря. Панки закрапували би в очі нафтизин, кислотники, атропін, яппі, збагачений сріблом дистилят, тощо. А покоління молодих і перспективних капало би в очі воду з легкою нотою ментолу, здорове ретро до м'ятного буму ери жувальної гумки. У будь-якому випадку, краплі до очей – це цікаво. Використати у неопублі. Може, підказати котромусь із коклюшів. Маестро пише далі. Або ні, таке. Пам'ятаєш, що ти писав про трагедію, яка змусить завмерти світ? Це повинна бути не трагедія, а щось таке малопомітне. Схоже на скриньку, котра вибухне несподіваними інтерпретаціями. Наприклад, ввести на ринок якийсь товар. Подати його в цілком невинному світлі. А потім, коли практично кожен зіткнеться з цією фіхою, подати абсолютно нове призначення цього товару. Щось таке абсолютно екзистенційне. Щось таке, що допомогло б наблизити тишу. Гм. наприклад, мобільний телефон. Дочекатися, коли у соціумі звикнуться з думкою, що кожен може поговорити з будь-ким, просто натиснувши кілька гудзиків. А потім підкинути думку, що так само натиснувши гудзика, можна не говорити більше ні з ким. Наприклад, взяти і відключити систему подачі сигналів. Реклама. У безодні космосу пролітає вкритий і неєм мобільник. Silence forever. Nokia. Маестро переводить подих. Якщо така хірня і далі лістиме перед очі, доведеться днями підрізати собі ще дещо. Він пробує звільнитися від логосу, і фокус розкривається. Крапле дощ. На його шкірянці залишаються маленькі вічка води, у яких відбивається небо. Дощ пускається дужче. Запах. Дощ холодний, який заведено на початку весни, але це дощ, який уже не випаде снігом. Маестро тішиться з того. Тішиться також з того, що тішиться – а не стікає слиною довкола ще невідрубаних пальців. Запах, у голові стоять легкий свист вітру і суцільна тиша дихається легко-легко, запах безконечності, його не сплутати ні з чим. Холодний, озонний, всепоглинаючий і електричний. Накриває мікронним терпким капшуком. Спочатку запах входить у ніздрі, просочується крізь хрещові перетинки в мозок і шию. Потім ти відчуваєш цей запах усім хребтом. Так поглинає запах безконечності. Він хоче сховатися у якомусь світлому під'їзді, як чує вигук. Агов. Це льова, п'явка, уперець. Він думає, що в котромусь із безконечних варіантів Львова, десь ген за сонячною короною останньої території, таку п'явку маестру назвав би «Бобо?» «О, ні!» «Бабу?» «Буба!» Маестро оцінює, що такого цікавого можна зробити з цим ходячим спазмом образу, але у голові тиша. «Чекай, кварц!» Бу-бу захекано підбігає і намагається віддихатись. «Я тебе ще там бачив! Слухай, ти що робиш?» «Але ж я тебе вже давно не бачив! Ну, розказуй, як же туха!» «О, до речі, ходимо же водяри купимо! Що ти на те скажеш, га?» Он там трохи посидимо! У мене гроші є!» О, можемо навіть сирок плавлений взяти. Ми постійно з бронксом, як бухаємо, то беремо сирок плавлений. Слухай, а закурити не маєш?» Маестро посміхається ширше. Він навіть припустити не міг, що ця остання операція на палець викличе таке глибинне, майже остаточне затища. «Бо щоб не торохтіло оце бабу...» Воно не в силі подолати різницю кеглів та шрифтів. Хвилини за три бубу -бу, чи як там його, повертається з плящиною якогось агресивного портвейну. О, ця ностальгія за панком. Маестро оперативно відкупорює пляшку зубами і робить смачний гольк. Буба шанобливо дивиться на маестро, але перед ковтком усе одно протирає горлечко рукавом. Коли портвейн повертається до маестра, Буба тихо скрикує. Кварц! У тебе ж пальця немає. Маестро з недовірою й обуренням вигукує: "Та ти гониш!" Він підносить долоню до окулярів, вивчає її і зітхає з видимим полегшенням. "Не пальця, а фаланги". А потім таємничо додає: «Тише моїх ніг не бачив!» По бруківці лупить дощ. «Маестро, але мене от зараз найбільше непокоїть у цей загадочний міфішівський тандем Вініпуха і П'ятачка, адже самим главним там був безговорично Віні, оскільки це він толкав такі вєщі, про існування котрих П'ятачок і не здогадувався». І при цьому сам П'ятачок реагірував на ці просвітлення і відкривання дуже бурно, впадаючи помінутно в шаманістичний екстаз. Буба. Ну да, кварц. Ти правий, но з другої сторони воно все зовсім якось так. Не зовсім те саме. Маєстро. От іменно. Тому мене так насторажує образ Осліка Іа Іа. Він тіпа інєуділ і, і тіпа просікає глибини всіх глибин. У мене даже напрошується якась екзистенційна алюзія зі страждущим Христом. Ну, але оця теологічна тема веде дуже далеко. Візьмімо хоча б цей суто Євангельський гвоздь, на котрому держиться хвіст і котрий стирчить в Іа Іа зі сраки. Ти відчуваєш, куди це нас може завести, да? І якщо ми будемо розглядати іменно есхетологічні настроєння Алана Мілна в контексті шпенглірівського заката Європи, то стає зовсім страшно. Поскольку в нас присутствує черговий персонаж, так називаємо Крістофер Робін, да? І що головне. У цього Крістофіра Робіна є батько, який, що, інтересно, всю ті лего про Вініпуха і толкає. Тіпа, знову маємо Бога як Діміурга і Наратора. Ну і зовсім по поапокаліптически звучать рядки, де папа злиться на Крістофіра Робіна, коли той пізно приходить додому, відкривши Сєвєрний полюс. Тут тобі і в Шопенгауера ладошки взопріють, да? Буба, може, вип'ємо? Маестро п'є. Маестро продовжує. І в той же врім'я ми не коснулися самого главного, а іменно Карлсона, котрий живе на криші. А конкретніше, новий виток свідомості чоловєчества на прикладі цього літаючого артефакта. Тому що Карлсон міг казатися недалеким тільки винятково обмеженим особистостям. Пригадай, Буба, його картину «Красний пітух». Но на картині нарисована лисиця, котра петуха пожерла. Тут возможно, як якнайширші конотації до скандинавської міфології чи навіть посилання на труди алхіміків, поскольку ліса і петух це якби протилежні стихії, тверде і жидке, чи то пак летюче начала а на глибших ступенях посвящення, так і взагалі головніший біном сверхсовременної антропології, яку називають мета-антропологія. Но саме головне, що наш персонаж перестає мислити лінійно. Він храбро відкидає категорії свойственні ограниченому западному уму, як-от розділення на суб'єкт і об'єкт, одиничне і множественне, вірне і хибне і так далі. «Но от мене найбільше тривожить, так сказати, то, що осталось невисказаним і, як би, непроявленим, і що проніцательний читатель, по мнению, глубоко уважає, моя госпожа Лінгрен, должен був схопити поміж рядками тексту, а именно інтеграція органіки в неорганіку, в смислі пропеллера, в його спину». Адже Карлсон виступає тут як апологет кіберпанка – ти от звернув увагу, що вона, в смислі Лінгрен, сознательно замовчує цей перехід, цей союз анатомічної і техногенної субстанції, оце взаємне проникнення цих фактур одна в одну. Тобі це не кажеться странним? Буба. В якому смислі? О У якнайширшому. Це, знаєш, пахне масонами і їхніми ложами. І звідси вже веде зовсім інша стежина. Так би мовити, стик культурних пластів западної літературної традиції і чисто слов'янської мультиплікації з властивими їй алкоголічськими причудами у вигляді антропоморфічно ізображаємих животних. Да, мова йде про мультики, о і чебурашки. Ти вловлюєш цей тонкий перехід, да, Буба? «Безумовно, маестро, но оскільки сам Гена і у той другий уже були достатньою мірою згадувані як у масовій, так і сам Видавівській періодиці, ми їх касатися не будемо. Ми схопимо їх усіх за яйця, поскільки я хочу звернути твою увагу на мрачний і демонічний образ старухи Шапокляк». «Буба, радикально». Маестро, да, і я протеж, теж, ибо іменно вона являється якби как бы персоніфікованим уособленням ага, персоніфікованим уособленням темних сил людської душі, так сказать, безсвідотнього, на кшталт різного роду біснуватих бажань і прочія, прочія, прочія. Но вона, ця старуха Шепукляк, вона, в принципі, начало хоч і женське, но активне і тому заслуговує детальнішого аналізу. От візьмімо до уваги цей чисто фройдівський символ на її голові – огромнішу безформенну шляпу.